Глибоке і гірке розуміння. Навіть йому людині, для якої не існує слова «не можу», якщо торкається важливої справи, зовсім нелегко викреслити і вистрелити в іншу людину. Тим паче не на війні. Не настільки він у собі відморозив почуття життя і смерті, а Валюха – слабка жінка – вона гадає, що пістолет у сумці додає їй сили. Навпаки, людина, яка розраховує на зброю, стає слабшою. Та страх – це також зброя. І Віктор вирішив нею скористатись. Знайшов по одному з телефонів гуся. Гусак здивувався та зрадів, почувши приязний голос. «Як живеш, гусьок, все по це добре». «Допомога не потрібна?» Гусак ледве не вщепнув себе за довгого носа. Невже сам майор цікавиться його справами? Повільно в'їхав. «Мабуть, щось йому треба. Чого ж тоді питає?» «Здогадався запропонувати. Може, я чимось можу бути корисним?» Це було саме те, чого чекав Віктор. «Є така справа, є. Давай зустрінемось!» Після короткої розмови і довгої поятики Гусак, цілком задоволений, що він знову при ділах, в обоймі, накалякав коротку записочку, простягнув майору. Правильно? Нормально, пробігучиме текст Віктор. Тільки валюнчик пишеться без м'якого знака. І правильно писати не тебе, а тебе. Та нехай ти академіїв не закінчував. А для того, щоб полякати, у мене є хороша компанія. Молоді хлопчики, але кльові. Тільки ж дивись, тільки полякати. Полякати, чуєш? Без рукоплик прикладства мені. Та що, я відморозок якийсь без поняття? Дорога у бік і вгору. Комп тихенько гудів. Дмитро увімкнув калькулятор, Поклацав цифрами, наче вийшло. Задачу можна вважати розв'язаною. Залишилася історія. Читати чи не треба? Його завтра не питатимуть, це точно. А до іспиту однаково забудеш. Може не читати? Але він усе одно прочитав завдання. Не міг не піти до школи, не вивчивши урок. Не звик. Завтра їх знову збирає ось. Цікавий він мужик. Навіщо вони йому, пацани? Що у нього когось із старших немає? тім, що йому Дмитрові до їхніх розкладів. Його влаштовує така робота. Вони вже двічі ходили з гусаком на завдання. Нічого страшного, перший раз прийшли в якийсь бар. Зайшли в кімнату позаду залу. Гусів, хлопці Дмитро та сяки ще один, не з їхніх, зі смішною кликухою Кузя, стали у нього за плечима. Гус побалакав з господарем. Дмитро слухав неуважно, але зрозумів, що йдеться про якісь гроші. Господар перелічив купюри, віддав. От і все. Мирно, гарно. Хлопці отримали по своїх 20 доларів. Через тижнів-два? Знову те саме. Знову двадцятка. Так просто заробляти ці гроші? Нічого не робиш і часу багато не витрачаєш. Раз і бабульки в кишені. Вистачило і на пиву, і на телефон, і на компакт-диски. Про диски Маркіян Антонович запитав, правда, де взялись. Довелось викручуватись, мовляв, позичив у тасика. А в тасика і компа немає. На телефонні розмови він тепер не витрачається. Дядько Марк дозволив телефонувати з дому. Його рахунки за міжміські розмови не лякають. Дошкуляло одне. «Чому мовчить батько?» Відколи поїхав, минуло понад півроку. Ні дзвінка, ні листа, не кажучи вже про обіцяне. Та навіть не у грошах справа, а грошей достатньо. Дмитро не витримав. Запитав у бабусі. «Батько ж не знає їхнього нового номера телефону. Може, телефонував за старим до сторожинків?» «Ні. Може, із ним щось трапилось?» Ні, живий, здоровий, влаштувався, вже працює, все у нього гаразд. Бабуся довідалась про це у батьків колишнього зятя. Виходило, що батько його обдурив. Виходило, що його використали.